Треба, щоб громадськість переконалась, попри всю нереальність, складність та фантастичність проект, почав рухатись. До того часу, поки вони зрозуміють, що затіяли, поки осягнуть реальний обсяг необхідних капіталовкладень, ми, не виходячи за рамки закону, знімемо так би мовити, вершки і вшиємося геть, чувак». Мій компаньон довго мовчав, все ще сумніваючись. Небавим він знову причепився до мене з розпитуванням. А як ми зможемо вийти на конгресменів? Яким чином переконаємо їх, щоб вони проголосували за проєкт і виділили на нього фінансування? Частково самотужки скористаємося нашою скороминущою славою, а частково за допомогою твоєї синьої подружки. Що ти маєш на увазі? набундючився Артем. Ти добре знаєш, що я маю на увазі з цієї сотні біруанських чоловіків, які трапились нам на шляху за останні кілька місяців. На моросю не пускало слинки тільки троє. Один був сліпим жеброком і зі зрозумілих причин не міг бачити всі її кучерявої краси. А друга збила вантажівка якраз тоді, коли він задивився на нашу красуню. Тому він просто не встиг пустити слину. Ну, а третій був педиком і, по-моєму, кинув оком на тебе тьому. Вона може вийти з цих перуанців в мотузки, як тільки їй заманеться. Тьомик, погоджуючись, замислено кивнув, а я подумав, що не тільки з перуанців. Крім того, вона непогано знає іспанську, тому зможе уговкати чимало депутатів. Тільки не здумай сказати, що примушуватимеш її спати з ними, позеленів від ревнищів в мій компаньйон. Я зітхнув і скорчив страждальницьку міну, не наче вчителька передучним, який уп'яти не може розказати завчений на пам'ять алфавіт, ще раз збиваючись на літері «Д». «Тьомо, ти вже мені пробачили у тебе в голові, наче у воротіна, одна добова стружка. Як ти міг про таке подумати? Ніхто не силуватиме Марусів до всяких аморальних актів. Невже ти не кумекаєш? Прихильність творців перуанських законів забезпечить не дівчина в їхньому ліжку, а лише сподівання її в тому ліжку побачити – вона мусить фіртувати з ними, обіцяючи туману винагороду у випадку підтримки нашого законопроекту. І в жодному разі не йти на зближення. Зрозумів? Зрозумію. Проте ти ж сам колись казав, що, займаючись бізнесом, з державою краще не зв'язуватись. Нихолько я зам'явся. Бійся в Тьомик. Вічно пхається, откуда його не просять. Е, я й нині не відхрещуюсь від своїх слів. Але у цьому ділі ми співпрацюватимемо з перуанськими гілками влади лише побіжно. В дійсності наш вихлоп напряму залежатиме тільки від нас. І справжнє діло розпочнеться тільки після прийняття законопроекту – «Ми нічим не ризикуємо!» Це займе чимало часу», – не перестав сумніватися Тьомик. «Законопроект – так, однак нам слід постаратися чим швидше вичувати перший транш сигнування, а далі шуруватимемо самі!» «Мій товариш закусив верхню губу хвилину чи дві...» Зосереджено її пережовував. Час від часу він підозріло, глипав на мене, але так більше нічого не сказав. Схоже, всі аргументи проти вичерпалися. А тепер пішли, рішуче підбився я. Куди звів брови Тьомик, однак, не проручаючись, підхопився за мною. Не відкладатимемо діло до завтра, а замовимо собі хороші ділові костюми. А ввечері не забудь розказати про все кучерявці, і тільки той а, не потяка і лишнього. Тьомик Слухняна човгав за мною. За кілька хвилин ми взяли таксі і помчали в центр столиці, аби підібрати нормальний магазин чи салон пошиття ділового одягу. Слухай, Макси. «Я не певен, що Марусі погодиться», – заявив по дорозі Артем. «Ти ж знаєш, вона особлива». «Особлива це Анджеліна Джолі, а вона така ж, як усі», – сухо отбірував його я. «Тьома, це твої проблеми. Переконай її, скажи, якщо вона хоче стати повноправним учасником команди» то повинна без нарікань і зайвих запитань діяти в наших інтересах. Не хоче грати за правилами? Нехай забирається під три черти. Я знав, що ризикую, адже почувши ультиматум, Марусі почне випиратися. Ба, більше. Вона може спробувати контратакувати і налаштувати Тьомика проти мене. У той же час я розумів, що за останні кілька тижнів дещо змінилося у дівчині. І вона прив'язалась до нашої компанії. Тому десь у глибині душі я був певен, що діволя погодиться, хоча б задля того, аби бути поряд з тьомиком. Маруся посміхалась скептично, уперши кулачки в боки і, переводячи погляд з Артема на мене і назад. «Тільки навіжений і повністю пришелеповатий чувак ризикуватиме такою блискучою репутацією і чудовим іміджем, насмілившись, привласнити державне асигнування». Розважливо, проказала вона. «Я призирливо, хоча, мабуть, надто театрально, пирхнув». Тьомак стояв трохи віддалік – Наче боксерський рефері Не втручаючись у перебіг подій Однак готовий будь-якої миті Вклинитися між мною та дівчиною Поцупити казанні кошти Це надто примітивно Плоско і нехитро Менторським тоном провадив я Таке навіть найтупіший український депутат здуже Крім того, як тих, ще неправильно зауважила Красуне, провернувши цей фортель, ми з напарником навряд чи зможемо уникнути розслідування з боку перуанських фінансових та правоохоронних інституцій. Після такої, я не побови цього слова, глуповатої афери, нам можна буде навіки забути про будь-який бізнес у Перу. І лишиться тільки тим душ ушиватися геть, стараючись не молити нікому очі. Тоді для чого це все? Я сумніваюся, що будівництво залізниці коли-небудь буде завершено. Логічно аж надто чорт забирай. Логічно, як на кучеряву білявку.